Зуміла так глибоко осягнути суть людської природи, так уміло грати на струнах серця своїх читачів, створити книжки настільки правдиві, настільки зворушливі і настільки злободенні. Нічого особливого, у мене це вроджене. Великі краплі поту котилися в мене по лобі». У житті не потрапляв у більш ідіотське становище «У їдальні надто спекотно?» – співчутливо спитав він «Ні-ні, що ви, ані трохи» «Отже, справа в перці Якщо є вада в мистецтві моєї кухарки Хоча я в цьому сумніваюся То це схильність надмірно педалювати перцеву ноту в м'ясних стравах До речі, як ви знаходите її кухню?» Я зрадів, що розмова відійшла від мого внеску в скарбницю світової літератури і з натхненням розхвалив її кулінарні таланти. «Радий це чути, містере Вустер. Я, можливо, трохи упереджений, але, на мою думку, ця жінка – геній, поза всяким сумнівом. Вона працює в мене вже сім років» і жодного разу не опустила планку найвищих кулінарних стандартів. Хіба що одного разу взимку 17-го року прискіпливий гурман міг би докорити їй за недостатню легкість соусу. Але той випадок був особливий. Тоді на Лондон здійснили кілька повітряних нальотів, і вони неабияк налякали бідну жінку. Однак... «У цьому світі за всі задоволення треба платити, містере Вустер, і я в цьому сенсі не виняток. Сім років я жив у постійному страху, що хтось переманить її до себе на службу. Я знав, що вона отримувала подібні пропозиції, і досить щедрі. Можете уявити собі моє сум'яття, містере Вустер?» Коли сьогодні вранці грім таки вдарив, вона офіційно сповістила мене про звільнення. О, Господи! Ваша участь зайвий раз свідчить про видатні душевні якості автора «Червоної троянди літа». Але я щасливий вам повідомити, що найгірше позаду справу щойно владнано. Джейн залишається. Молоток. Справді молоток. Хоча я не знайомий із цим виразом. Не пригадую, щоб він траплявся мені на сторінках ваших творів. До речі, повертаючись до книжок, мушу визнати, що поряд із пронизливою зворушливістю оповіді на мене велике враження справила «Ваша життєва філософія». Лондон дуже і дуже виграв би містере Вустер, якби в цьому місті жило побільше таких людей, як ви. Ця заява повністю суперечила життєвій філософії тітки Агати. Вона ніколи не упускала можливості наголосити, що саме через таких типів, як я, Лондон стає дедалі менш придатним для життя нормальних людей. Дозвольте вам сказати, містер Вустер, що я захоплений вашою повною зневагою до пережитків старезного суспільного ладу. Так, захоплений. У вас вистачило широти погляду заявити, що суспільне становище – лише штамп на золоті і що, якщо скористатися чудовими словами лорда Блечмора з «Фабричної дівчинки», Хоч би яким низьким не було походження жінки, якщо вона має добре серце, вона нічим не гірша за найзнатнішу даму. Я радий. Ви справді так вважаєте? Так, містера Вустер. Соромно зізнатися, але був час, коли я, як і багато інших, був рабом ідіотських забобонів – Надавав значення класовим відмінностям, але відтоді, як прочитав ваші книжки, можна було не сумніватися. Це була чергова перемога дживса. Отже, ви не бачите нічого поганого в тому, що молода людина, яка займає високе суспільне становище, одружується з дівчиною, яка належить до так званих «нижчих класів».